Good morning. Good, morning. Good morning to you Mirë më njese, mirë se vini në klugin e më njese Në valet e klab e fem Më njese Palem David Altin është e hënë Ditë pa fillimin e javës. Po, 22 gusht. 74 minuta në këto momente, miq dashur ju jeni me Kluinë e Mëqesit Blendi Altini këtu. I Mëqesi dhe erdhi duke u holluar ky klub i mëqesit orti. Ai përsisht dikur thonim klubi i mëqesit me Blendin, Jerin, Altinin, Oltën dhe Lorin. Po. Uu. Uh. Shum dikur ishin shumë. Do njëri e Sonila E kema rësysh po, Lensi Po themi gjitha njerës shumë Redi Po Etjer, etjer Këshu që Tani uh, Kërugim gjësit me blendin e altinin Hello <gjubi> Hello Uge <gjubi> u shë rrosur këtu Qa përët mira? Mirë një fundjavë e qëtë dhëtë Unës nuk rëviza së pata mundësi Përës njerës në Pjash, të nga, në Po njerës nga më burë plashë kan bër plazh po. Va më madhe. Ësë ishte vërtet dije ishte, dije dije nuk shkova. Shtunon sh shkova. Por dije përtoha me thënë drejtën. Mund kishim shkuar te dije, po më mirë se mbaroam sa punë tëra që duheshin bër. Se duhet shkuar gjithmonë në plazh në fundjavë, edhe mbeten gjithë punët që zakonisht kryen për fundjava gjatë javës. Mbeten pa bër pastaj. Pra çajavës. Javës nuk punojmë dot. Javës jemi të zënë me punë. Kush kam shumë bezis shkoj të bëj për pazare, kështu që të ha ose gjëra. Dua më miri kryen fundjavën dhe i ke për pastaj vetëm këto të voglat, përditshëm, sa këshu. Po nice, gjithsesi mirë, uh, kemi Rodonin më qira fjala. Kisha atje vajza. E nuk kisha shkuar këtë vit. Kisha qenë vjet që kisha shkuar në Kepin e Rodonit, po jam uh... befasuar. Po befasuojmë do se kam qenë. Jam <laughs> befasuar. U <laughs> bash, s'kisha shkuar këtë vit ë uh, është mirë, është mirë, është vërtet këndshëm. Sidojë s'ka energji elektrike, kjo është problem. Po hmm. me gjenerator punon ai. Me gjenerator. E her pas herë. Domethënë e dëgjon që ndizet, e kupton? Si është për <hugging> të mbajtur ftohta të pijet. Po, i mban ftohta, kjo që është ajo ftohta e pijet dhe ushqime, ka përgjegjën unë. Për shumicën e njerëzve shkojnë me me frigoriferin e vet. Po kimi rodonit ka një gjë. Ëm um, është pra për atë që nuk përtojn, mbas e kanë mbërritur në qirinë e Lalzit që të ngjisin në atë që ndonjë tjetër. Fshatin Shetaj e gjithatë rrugën që kalon derisa mbërrin në Kevin Rodonin dhe është plazhi Rëra e Bardh, thuhet që është ëndër nga me situashme fytyrë nga perëndimesh. Shumë i pastër ujin. Po s'i thash, nuk ka energji elektrike, nuk ka roje plazhi, nuk ka qendër shëndetësore, nuk ka asgjë nga këto. Ëm. Mm. Ose më afërta, nëse ka, duhet të jetë në plazh, por unë jam i sigurt se ku ndodhet eksaktësisht. Kjo është plazh pak, po mos di se kjo është pak më shumë qitandej, ku ka shumë kso. Që... Po, diçka ka njëra pa paprekura. Po. S'ka dhe nga këto tjera. Është vërtet. A mazh i bukur, edhe ia ja, vlen. Është shumë i mirë po. Është i mirë, mirë për fëmijën, por shume se ai bregu është shumë i gjatë, kuçoj është cekët. Edhe ti e l pa atë miraku që dhe fusi Don do mbytet. Do mbytet, do. O është mirë O është ok Super Kështu që kjo ishte Pasaj dje, dje ishte kështu Urbane e gjithë që ja E dhe ishte ok Po ishte shumë në tëzet Me thëmë drejtë Me ishte shumë në tëzet Puh Ishte në tëzet Nga ora një dy njerë Po për ishte përvëllim fare Kështu që nga ora një dy isha pak vishman Që nuk uh, Nuk vajta Që nuk shkuem Po Të pak tëjmë këto të punin barua Kështu Mirë um, mqes që të gjithve, shpesojmë që të keni një ja fantastike mishdashur Po afron fundi gushtit E ne jemi gjdo dit këtu në klubin e mqesit Blendi altini all të do të jemi në ne vetëm bas pak Liga bua është e para Për sot që se mpre una kanconi që vetë kjo Dhe ora është 7 e 8 minuta C'è sempre, ma c'ho un bel fuoco che c'è dentro. Questa volta fa bufera e ha fatto il cielo nero e sembro fare a chi è più duro. C'è sempre una canzone. Per caso o per fortuna c'è ancora una canzone. Bagnata un po' në vino Mentre in furia la bufera E il sangue fa il suo giro Qualcuno urla che era ora Le poltronës së në calde Së alisë adulti së aldi Finchë e lë dëntro e së në calma E se un particolare Dentro il quadro generale che vorrebbero ma non possono ignorare c'è sempre una canzone per caso per fortuna c'è ancora una canzone caduta dalla luna Se s'amvreo la canzo lei che non va a dormire c'è ancora la canzona e ancora da sentire mentre la bilancia piega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 Kažu ver vortuna Këm oh, korona oh, oh. kan së e ditës në klubin e mëngjesit. Kur të dëgjoni këtë këngë në Radion Klab FM, gjatë klubit e mëngjesit, dërgoni se mësën me tekst. Kënga e ditës dhe emrin duaj me 0619 20 70 222. Mese është dërguesi i parë, fiton një duradë.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 Në vitin 1901 u themelua kompania automobilistike Cadillac. Në vitin 1902, në Hartford presidenti amerikan Theodore Roosevelt u b presidenti i parë i cili lëvizte në rrugë me një makinë. Në vitin 1932, BBC filloi transmetimin e saj të parë televiziv në Angli. Në vitin 1950, Alice Gibson u b lojtaria e parë afroamerikane e tenisit e cilija u pranua në një konkurs kombëtar. Në vitin 1956, Elvis Presley filloj pun në filmin e ti të parë Love Me Tender, filmi u titulua Filimish The Reno Brothers. Në vitin 1964, Liberty Records raportoi se albumi The Chipmunk Sing The Beatles shiti 25000 kopje brenda ditës. Në vitin 1968, Papa Pali VI mbërriti në Bogota, Kolumbis, për fillimin e vizitës së parë papale në Amerikën Latine. Në vitin 1973, presidenti Richard Nixon deklaroi se do të emëronte zotin Henry Kissinger si sekretar shteti. Profesor Kissinger, i cili lindi në Gjermani, do të bëhej i pari se Tare Amerikan i shtetit, i cili nuk ishte lindur në shtetit dhe bashkuarat e Amerikës. This is Club FM, 100.4 Mirë më njësë gjithë dhe, ora është dhe një 7-18 minuta, bëshkone 19-19, mirë më njësë i olë. Mirë më njësë i olë. Mirë së erë dhe. Mirë së si u gjejë. Olë të më ishtë dashur me disa minuta vëne sotë për një... Për një punë të sajnë. Për një, dhe për, dhe një punë sajnë. për një inspektim të më njësë. O, sa mirë. E... le themi rezultatet janë? Pozitive Pozitive? Nishtë një të gjithë zgjuar Feqe? Po... e ju tjetra Wow Qo ve analiza më? Po po Verdet? Erash në kokë, wow Si ka mundë ziku e dië Jo, po është nga gjithë që bëhet e heret Se së mund të mba shumë gjatë Qo se që... Jo të mi atër Ka fëmi vetë a oltëa Hmm? Ka dhe fëmi vetë Po pra po E verdet Pikërështë Kjo është a oltëa Shumë mirë ajte suksese Mirë falimderit uh... Dëgjo është të shumë mirë bashk O, oh, shiko, shiko, oh. Oh, wow, oh, shiko. <laughs> O, jo dëgjo Falimderit oltë Oltë është është super Po, Dëgjo, unë doja të është një zotri që na ka shkrua itur Viktore Lejz i quet hmm. Po, si është puna është njën nga dëgjue si tam E na ka shkrua itur në Faqen ton të Me qera fjalla, faqen e në internetit Ose e Facebooku të bën në dishkat qëtë nishme Çdo mesazhi që na dërgojnë i kthem vetë. Për I përgjigjet me një mesazh që është www.wp.com.al. Mm, është po edhe unë ta përgjigjem. Është po tepër robotike. Po. Çfarë do të thotë? Përshëndetje, thotë, ëhm, a uh, uh, uh, uh, mund të jepni informacion kur ka filluar kjo bimë qesit? www.klabefm.alë Atu i vërtete le... i gjenë një informacioni oh. Iza atu i gjenë, po atu nuk është oh. keqë Përshëndetje nga ka marrë mali për ju www.klabefm.alë <gjub> <gjub> Pra atu i mund të nga dëgjoni? Mirë më mi përvesën ah, saj Kjo është idejo Po si është bërë ajo? Si është bërë ajo? Si shumë a ka beni. For... Oh, a e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t E thotë, më duk interesante, doja ta ndaja me ju. Dhe i vajti www. Jo është një video. Ne i dërgom linkun. Është video, ai i dërgom ta video, po. Sigurisht. Ëh, uh, ndjes për ato. Por uh, Është një link që tregon një djalë, hmm. i cili shkon në, në McDonald's. Po. Është në diku në shtetin e bashkuar të Amerikës. Dhe me sa duket ky është aspirant për reper. Po, ndjelë ushi këtu që ka vendosur që Porosin të mos e bëj me të folurën e zakonshme, por ta bëj rap. Ëh, mm. oh, interesant. Edhe më tha nga kjo, edhe tha nga ajo, po, pa nga kjo, edhe po. sh pa nga ajo. Ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne. Doon edhe kjo është ideja. Kjo që këtë është. Qëshë doja t'i fusja pak në në këtë tripin. Në, në këtë trip. Ja kjo është. Na na actually. Let me get two Big Macs and two Apple Pies A little bit of Sprite in the side of fries Let me get a McDouble, let me get a McChicken Hot Toss, make sure that s*** kick it I want a McRib before I McPiss Let me get a hash brown, if it is a lunch If it is, I'mma be mixed at an upset Let me get some Nugget soup I want a bread cake and a parfait Two of them, I really had a hard day Let me get a McCafe latte And a couple side, yummy, a a of hundred Lord Sam Rockshakes You see what I'm doing here, huh? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, On the dollar menu When a burger with jalapenos Let me get a flat rap for my back Better not that, that, that, just off No, afla, taking everything to go So packed that in a black bag High-reds heating all the flat jacks Should you get all that? E <laughs> <laughs> more të gjitha i pëtë në fund As <laughs> more i as gjitha i të dhe Po i që ishte Në që që farim dirit, Viktor Farim dirit për uh, Mendimin Që të nga shkruash Mund nga takoni uh, në Facebook Gjdo ko Facebook.com fraksion klubi mqesit që hëtë miqtashur Facebook.com fraksion klubi mqesit atje mund të komunikojnë bashkë 7.22 minuta në këto momente duham pak musik të mirë është Pink që vjen të anim me Get This Party Started Blendi Artini al All të janë këtë në klubi në mqesit Mimqesit Hello Mimqes Klapefem Oje oh, yeah. Mirë mqesë, mirë se këni ardhurë në krybin e mqesi Do arë është të një 7.26 minuta Unë jam blendin këtu përbash Martini dhe Olëtën Krabë e Fermin 104, më mqesi ju Zdo mqesë në krybin e mqesi Në krybin e mqesi dhe bëjmë edhe anagramën Dhe ju e keni Fort për zemër Shushion Mendova Pse jo Pse jo dhani Ko është po thuajsa Jemi 3 minuta e gjusëm herët Me anagramën Po Mendoj pra no Et kur është herët Apo jo po. Sigurisht A të herë Tiga, tiga, tiga Anagrama Në klubin e mingjesi E para do të mendojme Një person Në shqyvet Libi Libi Libi në altin Në la bëjmë uh, Repair Fraksion Boxier Oke okay. Ishtë okay? kërë Oshë edhe Repair e edhe Boxier Libi Ose ishë boxier Në sakë E kalën tani, se tani është është në mosh Ta që është përkushtuar të karti Kështu që i kalën në sportin Por, mbarë që të monë në shpirtin e vetë Luftën Po, edhe syrin e tigrit Oke Kështu që Dhe të përdorim Libin tonë, boksier Si kërcenim Për dikë E tjili nuk Silet mirë Ndo shta bë një gabim Ndo shta Dhe ti thua Të rash Të rash Si Libi Kjo është kremë, sojnë, so të në gramës dojnë sotrin Të rash Si Libi Libi, boksiri, repetani T-E R-A-S S-I L-I-B-I T-R-A-S Si Libi T-R-A-S Si Libi Ok, me qi njemi e diqojmë të Survivor, Eye of the Tiger Klab e fem Mir se vini në klubin e Mqjesit, miq dashur, ju përshëndesim që gjithme ora është tani 7:31 minuta. Tërash Silibi është anagrama për sot. Ëm, duat të pyesoj tënden se për çfarë po luajmë. 0692070222 është numri i telefonit 0692070222 dhe do luajmë për një orë nga Premium Mqjes. Një orë nga Premium Mqjes është për çfarë luajmë? Në Klab FM në Inxinti Kater Ndërko, dua të mirëpresim për një moment Këtu në studio edhe Eldin E që nga telefonon në lidhje me gjëndjen në trafik Eldin nga rruga Mishdashur në klubin e mqesit Mi mqesit, Eldin Mi mqesit, Blende Si, Edi Mi, jesë zekonis Këtë më nqes uh, i 22 gushtit, si të gjen? Jesë zekonis, mi ish plodur, Blende në fundi avro Më më më më më më më më më më më më më më më më më më më m Ustova drejt palacit, nuk naqe shumë, ishte plazhi i parë që eksploroj dhe ishte e zakonisht mirë palaci. Ah, për çka, ah? Po, atë no, dëova syç e kisha vajtur, prandaj vajtë. Pra, jo, no, faleminderit. Ëh, uh, atëherë pak të paktën rekomandimi doli doli mirë. Nuk është e utruprova. Pra, ishte e zakonisht mirë. Okay. Da? Infrastruktura deri në infavondi ishte e zakonisht e mirë, për sa normalisht u dishte mjet i larë se të kalojë mm. pas me ato pjesë me gura. Mhm. Mm Por çaja ishte plazhi i Jezakonisit i Bogum për çell. Okej, okay, faleminderit. Ehm, um, taniim tregova aktuale situata në trafik tonë në, në uh, kryeqytet. Problema aktualisht unisa nga Sheshuris, son drejt ish parkut të autobusave në një shërbim taksish, shikoi tani kryqimin e Komonos Parisit pa trafik drejt rrugës Vasilchanto, edhe drejt kryqimit të Xindjetorit nuk ka probleme, ndërkohë që trafiket kurësore vetëm rruga e Dursit ka fluks trafikut duke filluar nga ish kafe Flora. Pra në qendër të Tiranës drejt rastollimit i Zogu xhitë, të dy krajt kanë shumë se trafiku po jo problematik, por duket se kjo pjesë ka më shumë lëvizje si akt kryesor se pjesët e tjera. Rruga Albethane dhe rruga Kavajës janë kalueshme pa probleme, por është një naz zë sipër me çarkullohet pa trafik, rruga Bardyl, kryqëzimi spitaleve, ndërkohë që edhe zbritja është e çarkullueshme, rruga Divës sot Xhandaq, bulevardit Xhandaq dhe viz bulevardit çarkullohet pa trafik që që blenë në besëk e lidjet për është jo problematikë, por duke që në, në fund gushti prak shtatorit gjithmon filon të anjë levizja. Oke, okay, faliminderit, Eldi. Faliminderit, va. Eldi me rollëm i qda shurës, 069, 95777 për taksit, dhe um, kanë baruar lojera dhe olimpike. Wow! Po, lamë të po, mirë në Rios në në 2016. Menon. Dhe kashi shte e gjitha Fitorja u ka takuar Kësa e rrave Me diferent më të madhe Se në olimpjadat tjera Në fakt Amerikanve Amerikanet e morën sërish dhe më Amerikanet e morën sërish Ka në qenë zakonisht janë ata që fitojnë Por ëh uh, swo është zgjeruar si thuash diferenca me me vendin e dytë është është më e madhe nga ç'i ishte ose nga ç'ka qenë ndonjëherë në ndonjë olimpiadë nga ato të pa bojkotuarat. Hiç këto të bojkotuarat kur një skuadër e fortë nuk shkon edhe pasaj lë vende bosh. Uh -huh. Në ato ku marrin pjesë të gjitha, kjo ka pasur diferencën më të madhe midis vendit parë e vendit dytë. 20. ëh 46 medalje ari për amerikanët, 121 medalje gjithsej dhe janë vendi i parë, 27 medalji ari or Britaninë e Madhe dhe këtu është vendi i dytë me 67 medalje gjithsej. Kina në vendin e tretë ka pasur 26 medalje ari, 70 gjithsej. Po lavëshë ka më do të thonë në total ka më shumë se Britania, që ka 67 në total, por por Kina ka vetëm 26 ari, ndërkohë që Britania e Madhe ka 27. Në vendin e tretë është Rusia, ka marr 19 të arta, 56 medalje gjithsej në vendin e 5, Gjermania me 17 medalje ari hmm. dhe 42 në totale. Japonia e ndjek me 12 medalje ari, pastaj është Franca me 10, uh, Korea e Jugut në vendin e 8 me 9 medalje, në vendin e 9 Italia me 8 medalje, uh, e barazuar për sa i vërtet e kësaj me Australinë që ka gjithashtu 8 medalje ari dhe 29 medalje gjithsektantë vendet e para. Kështu që kryesojnë Shtet Bashkuar, Britania e Madhe, Kina, Rusia, Gjermania, Japonia e Merrav. A jeta zgjexan? Po ulargua. Në fakt për amerikanët kanë qenë me interes, kanë qenë femrat që kanë fituar më shumë medalje ari sesa meshkujt. 27 medalje ari. Kemi një ngritje pra. Nga 46 që ka patur në total ekipi amerikan, tim USA, 27 kanë ardhur nga vajzat. Halal goca. Bravo goca. Po. I lumt Dora. <laughs> I lumt Veisare. Me vërtet, më uh, gënjë shumë mirë. Kançen janë paraqitur shulqyshëm në në këtë. Medaljen e fundit të art për amerikanët kanë marr uh, meshkujt e basketbollit edhe femrat basketbol, po e basketbollit morën medalje ari, por meshkujt e basketbollit që munden në Serbin me rezultatin 96 6 të dhjetë e 6 oh, 30 pikë diferentsë me sërpinë Ishte? Nëmbi fatale duhet të në edhe përsi Pa, sigurishtë Po edhe pritej, ma merë më ndjaka Beth, do të këndoj dhe ani Do don, Jo, do e të të të anjim Ok, dhe akord Nga ku, nga, nga, nga që këte nga unë ah, Grace You don't own me A, këtë doj, ja? ha? Oh. Si ishte, pra si ishte dhe njëra këtë? A, pritës A, pritës Baby what fun in the midst of this, this is craze from the film in Suicide Squad. She's the baddest, I would love to take a shot, you know even Lamar. But nope, shame with it though. All because you got a round though. Boss boss if you don't know, she could never ever be a broke boy. You don't own me. I'm not just one of your men and toys. You don't own I can't go with other boys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 Hello Mirsevini në klubin e mëqesit, ora është tani 70-20 minuta, unë jam blendik të bashkë me Olden dhe Aldinin Klev FM në 100.4, klubin e mëqesit Tërash si Libi është anagrama T-R-A-S-S-I-L-I-B-I Tërash si Libi Libi një ishë boksier tani reper Endë e kërtënues Tërash si Libi Po qepe? Më bëllet këtë është mm -mm. mm -mm. mm -mm. uh, Vetëm ollë taj gjeti, për herë të parë Do më thënë e para, nga të parët Dhe nuk, nuk ka njështë gjithë laps, letër Ti kështë që në mësi A, ti tëma, ti tëma mëse, lapsi dhe letëra, aja zhjitha saj? A, më alëtin Do pëjmë një anagram tjetër, do të japim dy styro lapsa Pes letëra alëtinit dhe ta që janagram Me që që nga lapsi dhe letëra, ajo që të ndihmon. ëh, ja. Ni blashtoj ato që është kryesore, por 80% punës e bën. Ah, okay, mirë. Mos është më pak. I ke bërë mirë nuk e rit. Ço po le të them. Hey, shok. Jo, më lejojim pak. Raje, uh, raje në Shinjin. Ja, nuk e thon raje në Shinjin. Amanse kemi dëgjor boll. <laughs> po se pa, të të kjo, apo, thieshe, e çergan do. Është vërtet ke apo thjesht e morë kështu si titull? i kripur tipik mesdetar. Me po, mirë dakor, mesdetar. Ë me me Shqipëria është e dyta në rajon, por lezoi pak në lidhje me reformën e drejtësi. Ëm oh. mm. në dyta në rajon për sa i përket reformës apo E dyta, ato? jo, Shqipëria është e dyta në Evropë pas Moldavis për sa i përket nivelit më të ulët të pagave për prokurorët dhe gjyqtarët. Mm uskajës. Ki parasysh. Dëgjoj pak, është interesant. Siç bën e ditur, siç bën të ditur Vision Plus, unë bazoj nga gazë mapa më çfarë fjale. Në bazë të të dhënave nga Këshilli i Evropës, rezulton se vendi që ep rogat më të larta për gjyqtar është Zvicra, ku gjykatës i shkallës së lartë ka pagë vjetore që arrin deri në, gati? Gaji. Gaji. 264.000 euro. Uh. 264.000 euro në vit për uh, një gjykatës të shkallës lart në Zvicër. Nuk okay, janë shumë këto. Në Zvicër. Është për standardin atje. Po, të drejtë është. Varet edhe nga Moldava sepse i japin lekë që mos marri. Me... Po, edhe kjo nuk është. Kjo është teoria. Nëse të tjerave, po. E po tani, çiko nuk mendoj që është aq e thjeshtë, po gjithsesi. E fundit në këtë sistem është Moldavia që e ka 4750 euro pagën vjetore. E pak e paskën, a? No? Për magistratin, po në Shqipëri ai ka. Për gjykatësit e lartë pagën vjetore 14700 euro. 14 viti. ë po tani 14000 14700 euro viti. Në Shqipëri që është nuk është, nuk është nuk është shumë jo. Sigurisht nuk. Nuk, nuk është, duhet të jetohet. Jetohet, po djesh djesh gjykatës si gjykatës i lartë, supozohet që ai Ti kenë që marrë ndonjë drejtësi, e kupton? Jam shumë dakord, por un jam për barazin rrogash. Do të ridrejta ti. Jo, patjetër, patjetër këto lidhen me pagën minimale, lidhen me minimumin minimal të tezës. Patjetër, lidhen këto, nuk po them që. Domthonjë nëse ne kemi të gjithë rrokat e ulta. Po. Jo, un ulta. Ne. Jo, ne, ne, ne ne siç i pri. Ne, aha, ne flasin gjithmonë me ne. E ke fjallën për mu alë ti ja, ja. oh. uh, Disho, atërë Ideja është këtu Se duha të bëjë vetëm një pytin nga kjo Kë uh, drafti që është propostuar Për të ndryshuar gjërat në Shqipri Vjene dhe me i fatur të kripur hmm. Që t'i paguash Gjitha njerëzit prokuror të rinj Gjukatit të rinj e këto Një sitë të reja, hetu e se që do të ngrije Në tjera tjera Më duke se ka një fatur vjetore rrët 25 milion dolar Uuu oh. hmm, hmm. Mm. që t'i gusht dhe t'apakuaj. Normal, që një bjene. Nuk është fundi botës, por ne pra ne. Jo në altin ti. Në do shtë dhe me pak ndim nga nëjë mikë, por gjithë e si. Uh, Pytja ime shkjo. Si pas draftit përgatitur nga ekspertët e huaj, sa do t'ishte paga e një njeri u të drejtsis më Shqipëri? Një pagë që është dhënë. Hmm? Jo, nëse dim, po pa... nuk e takojm dot tek, siklet. Nëse do të si po. materializohej kërkesa që ekspertët e huaj kanë bër për pagat në sistemin e ri drejtësisë, atëherë shpërblimi vjetor i këtij në nivelin e par, pa llogaritur vjetërsinë, arrin në pika pika pika. Sa euro në vit? Sa euro në vit? Kjo është për dëgjuesit. Kjo Kj është për dëgjuesit. Okej. Okay. Sa mendoni juve? Le të pyesim uh, Alfit, futja koda ti. Po unë mendoj 80000. 80000 në vit. Po 80000. Je mi... gabimantin, komplet gabim. Mirë ke. Ja ja, fota kot. Po ti bën 100 altin, je që ja dy. Je jo. Ë ngriti shumë. Ti më s'duket vetë. Ha, Olta. Sa mendoni se do jet paga? Shiko, e nivelit pa. par, pa vjetërsinë. Por kjo është ai që ka vjetësi do të këtë më të lartë kaish, por. Pa vjetësinë sa do të ishte paga. Muj ora. Ndrejti. Jo, vjetore klas me vjetore. Në euro po flisnim. Pe pe pe 50000 euro. 50000 euro thotë. Gabim i mirë ti. Gabim i mirë. Gabim i mirë. Okej, okay. më shumë apo më pak? Nuk ka rëndësi. Kto stuhen kur në një kujce telefonike. Presin, presin ta dëgjojmë pasaj, ta dëgjojmë pasaj. Ngreva, greva. Ngreva, greva. Ej, um, orar tani fikse për një ndërprerje skurtë publicitare kur të kthehemi, miç, do të ketë muzikë, muzikë, po do e dlim, kësho, të dëgjojmë kështu. C'ka? Le ta zbulojnë djusit. Le ta, okej, okay, ashtu do të lame. Indajon. Ta lëm. Do ta lëm. Po do ta lëm thash po më shkutoj tani yeah. dhe ju. Un thash yeah. se e kaluan. Jo, s'kanë, s'kanë vare. Ah, s'kanë kaluar no, kurrë. Okej, okay, le ta lëm. <laughs> le ta lëm kështu pra. Miq dashur, kthehemi mbas pak, çu bëlejm. Lejë si duhet. <laughs> to the sun Mqesit, më qësë në ardhur në klubin e mqesit Mqesit, më qëtë ashtëri përshëndesi mora është të një 7.54 përshëkon në 55 minuta Unë e mblendit të bashk Me Olëtën dhe Altinin Kemi Mjësia. fitu e së në lidhje me atë që pyëtëm Sa parashikohet si tjetë Si pas ekspertët huaj Paga vjetore e Një, një njëri u të drejtsis nivelli par Pa vjetërsi 36.000 euro 36.000 euro është jeta e para fiton 2 bileta për në Cineplex Lajmet uh, 30 nga banda muzikës, ish gitaristi i grupit Three Doors Down, oh. i dashur edhe në Shqipëri, Matthew Roberts është uh, gjetur i vdekur në një dhomë hoteli. Oh. Pas asaj çfar uh, dukej si një overdose me me kokainë, me jo, kokainë nga këtë ilaçet kundra dhimbjes, ishte 38 vjeç. Ësipas uh. uh, uh, tiatit uh, Robertit Darrell a uh, ai bashkë me Mentin Birin ishin në Wisconsin për një event bamirësie që do të bënin atje. Dhe se Ibiri kishte qenë duke bërë praktikë muzikore deri në orën 1 të mm -hmm. mëngjesit të shtunën. Ëh uh, dhe pastaj ishin kthyer secili në dhomat ngjitur njëri me tjetrin, njërin baba, tjetrin uh, Ibiri. Edhe ndërsa baba u tçuan në orën 9 ëh uh, Ka marrë vesh pasaj se Ti biri kishet degur nga një Overdose Ka pyrë kohër oh. Met Roberts Ish kitarist i... Three doors down Nga cilë do të qëmë një këngë të një Do të jetë ajo që në që në qënë orën Ose lajme dhe orës tët When you're young Qëve të kjo Ju të një jeni me Klumin e mqesit Në valet e Klab FM So far away from knew and where i'm going i'm trying hard to find out why him the all see that i don't know what i'm doing i say they don't really understand why can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 Newcomers have a certain smell Yeah, trust issues, not dimension They say they can smell your intentions You laughing on the freak show sitting next to you You laugh some weird people sitting next to you You think I did not get here sitting next to you But after all, I've said Please don't forget Watch it Hello, hello, mirë se vinin në klubin e mëgjesit në valet e Klab FM në 100.4 Mëgjesit në mëgjeset dhe Ollëtës dhe Altinit Good morning Që kemi zdo ditë këtu mishdashrë në Klab FM në 100.4 Kjo është Java e fundit, jo, e fundit ta mam jo E fundit e Iona dëmë E fundit, por Kur të bëjemi 5 Tani kur bëjemi 5, e këtë së dium N Një shtatorë Të hënën tjetë? Të hënën, bëjmë i pesë veta Qëfar është të, beta... të hënën tjetër? 28 N 28 gusht Ape 29 29 29 se kam vetë si për, pa. për para 29 29 29 29 29 gusht Atere, qëra ndotani në 29 gusht? Në të vi, jeri do këtet, po edhe lori, po? Po, sigurisht Ha, ha, ha Bollë <laughs> bol, um, Si të mosa i Lori e ka të purë farë e er. jërë Me që farë? Me pushime A se lode të lori Lode I meriton Lori, Lori është flori I meriton së është që një mirë Po së është që një mirë, përëndaj Se them dhe një të njëti një që një për ty përshomu Përëndaj, kjo të tragon që jam është një thaj Jam indershëm Jo, jo, duhet them Edhe unë indershme jam mm. Ti shë ashtu për Të Lustroj aty unë Lorin s'kam interes t'a lustroj dhe ja e thëm I, i meriton përshkë Kë shansit më lustroj shmua wow. Dukesh pëm lustroj Si the? Dukesh mm. Me qera fjalla Që e dë një lustr t'jo e thëm Unë t'va dhe një fur që e vetëm lustr <laughs> <laughs> Libra shit të si Me qera fjalla Oh bravo i qos oh, Fiorella të tëre dëjim baronumëri fiton orën nga primio muaqes Atërë e Terash si Livi është Libra Shithesi. Libra Shithesi miqdashur, edhe njërë emrin e fituesit? Fiorela. Fiorela të lumt. Fiorela jam uh, sinqerisht i lumtish i fitove. Një, çfarë fiton? Një orë. Po? Një orë nga primi i. Një orë nga miqtë antëk primi i Moses për ty. Hey, uh, njeriu që solli në jetën tona, çfarë solli? Grupe si The Backstreet Boys apo NSync, Move on O Town. Vdish te Brampton, ja gjithë së sesa jam sot vjen kish Roma PSH asta një ditën. Lou Perlmman, Lou Perlmman që ishte një një mart i burr zot i mas. Po këtë çi gjetë o zot. Sa vjeç ishte? Mos e përmend emrin e zotit kot më kot kështu. A zot e thon. Na lërt ta thuam, ta themi vet. Po. Pse ju jeni më të mirë se unë që duhet ta thonim? Unë më po them, ha? Po. Mm, mm, tani Blendi po lexon lajmin që mm, thua mm, mm, o zot o zot mm, na vdish na vdish. Lëreta mbaroi teatri. Nuk dien se nga se vdish por vdish si. në Burg zonë nesëtrin. Në Burg po, po, isha... ka po ka vdekur nga ajo pra. Ai nga Maria. Po, se kju, domethën kur uh, kur Boda e kuptoi rrezikun që vinte nga boy bands, nga grupet e çunave, mm. në fakt më si, bëri ishë en... zuri Burgun se. Po, po e vërtet. Boll grupe me çunave. A mund të thëmë këtë të të të të lë Ideja është që vdysh në burk Falem derit Ka ish që A vash se Në bërë pisë mikrofon Gjashtë të dy vjetës Po këju kështë shpikur Kështë shpikur A dhe existon Këju ja mori dorë në shumë The Backstreet Boys N-Sync Në kulmin e tyre Këj bënd e param Për mes tyre Po mazaj u përfshin një Skem Ma shtrimi Financiar Prej 300 milion dolarës Amerikanë D Athe, në vendin ku gjykatat funksionojnë me 25 vjet burg. Oo, oh. po. Nga cilat ëh, uh, do të them kë ka qenë brenda që në shen shen 2008. Aha, paska kjo. Po. Edhe tani për shkaqe të panjohura njoftohet se ka vdeku. Po. Mund të luajmë një këngë nga Justin Timberlake. Po po ja ja. Me që një ditë fini, ai do të kishte dashur një këngë nga Justin Timberlake, mendoj unë. Mund të qenë dëshira të the fundit. Po, prandaj po them. Çfarë do të kishte dashur Lu? Luja. Lou Pearlman. Bain Bainon ata bock. Në fakt kush janë tani? Ëh, pasuesit. One Direction, One Direction mund të konsiderohen si si grup. Si gramurtarët e kësaj modës së së grupeve të çunave, po grupe çunash. Po. Atë që do të thonë fillon me New Kids on the Block. Ah? Take that. North call. Më vjen këta Backstreet Boys at and Thinkat. U duk sikur u zhduk për një far kohë. Por ka ende. Atëherë. Na na na na. And dance dance dance dance. Am I still here? Ah, që e fundit fare. Can't stop the feeling. Can't stop the feeling. Ai është bukur, po. Justin e ka kabur vete Me mërët me, me filma, me mëzik Jo, ka luar në së fat tjetër Qa mundë themi për në singat e tjerë Ku janë ata? Mëndër Këtë mundë themi pra Ku janë ata? Këtë e më imba spang Këtë e më qesit miqtë ashtëror A shëtë të një tete këtër më djetë Këtë e më fëmë, Justin Off to my city Off to my home We're flying up, no ceiling When we're in our zone I got that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 Just stay, stay, stay, come on. All those things I shouldn't do, but you dance, stay, stay. And ain't nobody did leave been so sickly so dance. Mëngjesi, mirë mëngjes, miqë dha shumë, miqë të këni mbritur në klujnë mëngjesi në valet e KLAB FM live Për ju dhe tuajet Live, live Live, live Jemi live pra ora është nënd në këto momente Nëndë të dy minuta Nëndë të dy minuta Ose tete njiste të dy minuta me të të hënës um, Ather E kemi zërnin? Po uh, Zërnin e përgjumur dhe bëjmë tanin në klujnë mëngjesi do të gjojmë Të personaje do të zbulojmë se kujt i përket kë zë, zonja dhe zotrinë, mba një vesh. Të purgjusmojë gjithë e vropa, ndo shkojt gari 30% më pak. Gjerman, frances, anglez, italian, edhe ne. Ma, oh, oh, oh, oh. Bëtë si atë për 200 vjetët e arsme. Për, uh... oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Shumë mirë, shumë mirë, larkë për mësë pra Larkë për mësë 069 207 222 069 207 222 Këpë të gjohëm, mishtashur Në atë klip E i të gjohë një të që ka nga Portugalia Interesante është, po lezoja pak të kë dojqe vele Në Shqip hmm. mm. Portugalia ka ngridur tatimet bi pronë Që do të thot? Që do të thot se janë taksat pra janë më të lartë të tani Dhe, nëse ke shtëpin në vend të bukur po, Ose me pamje nga deti uh -huh, Taksat për shtëpit Do të tjë më të lartë Do të tjë më të lartë Ato shpiti cilat marrin më shumë djel Për shumë, që janë më të ekspozuar andaj djelit Ato shpiti që janë vende më, më të bukura Të qytetit, vende piktoreske, vende turistike Ato shpiti cilat kanë pamje, panoramë Ndoshta nga deti, nga një gji, nga një qytet në Portugali do të paguajnë më shumë taks, 20% më shumë se sa tjerët. Fillimisht shumë portugezë kujtuan se ishte ndonjë shaka por qeveria e kishte seriozisht pronarët e shtëpive, të cilat ndodhen në vendet e bukura, uh, që rrihen për shkak të detit do të paguajnë më shumë tatime. Në rast për shembull se balkoni shikon perëndimin e diellit, komuna mund të rrisë taksimin e pronës që paguhet çdo vit deri në 20%. 90% Je nga perëndimi, shikon perëndimin e diellit. Ne u befasuam plotësisht nga ky veprim, thot Luiz Menezes Leitao, që i cili është kryetari i shoqatës pronarëve të shtëpive të qytetit portugez Lisbonos, qeveria jo vetëm që nuk e diskutoi më parë me ne, por e ndryshoi ligjin gjatë pushtimeve parlamentare, thot ai, kështu që u shmangë debati. Por interesante, në rast e hëngrën. E hëngrën e këtaktë për turq. E hëngrën e Portugalis. Dije, ideja është këtu për shkakun. Ta një interesant, unë jam për atë që është të deti, se dërsa ka vajdu të deti e i... Kale, këtë një kale, kjo të më zëshmëri shtollëta, po, po që duhet paguaj, për gujë se ta një planin për të fukur. Po dhe një që se që mbjet djelin Shiko... më nga balkoni, kios... kjo është tjë dhe gjë, po. Po të i vijojnë i pra djelin, nuk i duhet djelin. Nuk i duhet dhe vijojnë, do të djelin. Në bjet kemi në gjithë shpinga lindja, përsa. Kemi Do të shohim ato se, po, po me legë po që vijuan, marrin, do marin Po të vijuan planetin Lërgohet më dhe nga tjo Mu ta bëjmë orta që, që a i balkon njët nga të këthet nga lindja Po shumë mirë <laughs> Të të, të ullet Të të ullet Të të ullet duprat Shketi Në fakt edhe edhe në shtetet tjera e, Di që ka Ka për shumë në këto në Anglin Që fëse je këshu waterfront Tonë në ta Përbaluit Pra mm -hmm. Të shpit përbaluit Kanë të të tërë uh, Edhe edhe në çmim për shembull. Ja, e shikojmë çimën aty do të llogaritur kjo gjë. Ja. Kjo është. Nëse një shtëpi n... normale kushton të dalë nga me pani nga deti, si është edhe shpreja. Kushton më shtrenjtë atëre, vetëvetiu edhe taksat do të ishin, por këta thon edhe përqindja e taksave që ti paguan mbi këtë shtëpi do jetë më e lartë. Se ti paguan më shumë taksa por shkak se ka çmimin më të lartë. Po. Por përqindja mbetet e njëjtit. Nisim. Tani edhe përqindja rritet. Pra nëse një shtëpi atje në fshat me pamje po themi zgëqësh e ka taksen po ja vësht kos po leci 10%. Mm -hmm. Ky që është me pamje të bukur në majt të fshatit do ta ket 20% taksen. Kështu që vetëmi i shtëzë 20000 lart, kështu që mbi Kuptot, mbi të do të paguaj që... edhe edhe vlera e shtëpisë më më e mirë. Sepafsad një pron ndaj dhej... taks progresive. Po. Sa më lart shumë im shtëpis, aq më lart të taksa që do paguosh. Sa më lartë përqindja e taksës që do paguosh, kjo që shkon në kasafió. Hajde mo, do bëjmë si do bëjnë. Kjo është nga Portugalia së shpejti, kam përshtyminun, kjo tingëllon tamam si një si një reform që do të, një lloj që mund të jetë, nëse i dam, e dikush mundin duke t'i quar tani që punon në çeveri thot, "Hmm. Good idea." Oo, do ta bëjmë, çfarë do ta bëjmë ne? Se më jona falë, ti vëri an në, në Portugalië është e majtë. Për këtë moment, kushtu që shë... Po super. Jemi aty. Sa jo, pse jo dhe ne. Mos të uh... Ta hapim crown to. nga Simon Traton. Ti na vë tam shtëpë nga antej ty. Puthe. Kthehemi pas ankrynë. Më gjithsesi, është Calvin Harris tani. Baby. This is what you came for. Lightning strikes every time she moves. everybody is watching her but she's looking at you Në klubin e mëngjesit, në Vale dhe Klejub FM, në është të një në tëjtë tërjetinja. Të të të <laughs> um. Në një dhemi mëngjesit. Juna të thoni? Mëngjesit. Në tukëtësht e ilti. O, oh, o, oh, balire. Eldia. është edhe ilti se do të në informojnë në situatën e trafikut në këto momente mi qëtashur është këtu në klubin e mëngjesit. You know that I'm a jumping car. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Ate re. Po bleni. Ah, <laughs> uh, Eldi këto tambur, e këto bori janë për ty. O oh, Altini është i kthe natyrë. Ku e ka Altin? Ku gjetat atë? Ktu ka. Na nxirën një. Ta frutën një. Uh, Ë, bomo se këthe nga mikrofoni direkt se bëhet shumë fort. Kthej nga ana tjetër. Ah. A <shusë> tani këthe nga mikrofoni? Ah, Okej. Okay. Super. Kjo është për ty Eldi. Jemi. Po bleni, të lidhë dy, situatat janë me trafik të pak të në shikojë që nga Sheshi Wilson, në kale vizje me trafik në rrugën të shmorët e ka të shkurtit, tukë filluar nga Shkolla Petroni Luarati, të tje njefë të segmentit. E njo, njo. E njefë të segmentit në shumë mje. Ka trafik blen nga Shkolla Petroni, drej Sheshi Wilson. Ka trafik rruga Ferit Gjajko, do të filloj pak si Eger, oh, mm -hmm. ka trafik stacionit trenit, kryzimi, po shpikat më shumë pjesë që vjenë në gjithje. Kemi trafik në dy akset kryesore Po në rrugën e Durrësit ka ndryshuar lëvizja, pra nuk dy javëse para të Durrësit dent kemi pas trafik në të dal. Tani është rikthyer trafiku në krahun e kundët, që do të thotë, nga fundi i autostradës drejt ish-kaza Italia, siç e njohim, drejt rrethrotullimit që të shihni Ponjat, drejt rrethrotullimit Zogubzi, pothuajse është e bllokuar. Nuk e kuptohet edhe nga kamera çfarë po lënë, ishte mizorim me makina bojolca e bllokuar, kjo pjesa e djathtë, pa pjesa që hyn drejt Tiranës. Po pa përshtuar trafik në rrugën e Kavajës, nga hiç parko autobusave drejt kombinatit, dhe mm -hmm. rënduar po fluks trafiku. Kemi trafik në rrugën Bardhytë te kryqëzimi i spitaleve, siç janë kryqëzimi rrugës Dhipës me rrugën Bardhytë, por momentin rruga e Dhipës është e kalueshme në zbridhje, edhe rruga Oxhadathi ka fluks trafiku në bulevardin Zhandark. Pjesa bulevardit Zhandark për informacion fillon nga Bryli drejt Drejt urës territorisë së policisë ato quhet bulevardit Zandark oh. dhe ka lëvizje me fluks trafiku, por për momentin rruga Elbasanit si aksesor ka trafik normal, dhe kjo është diçka pozitive për ftesën që vjen drejt Tiranës, nga Sahuku drejt par, drejt sheshit të bushëve, drejt parlamentit, për momentin është e kalueshme. Ndërkohë që puna sa poshtë me nuk ka probleme me trafikun, Muhamet Djovesha në myslimëshit drejt hyjëmi sinitorit është i mjaftë çarkullueshme, edhe Suliman Delina ka trafik normal. Ok, bani mend. Besoj që këto rona dhe zona që do pasohemi do kemi probleme trafiku. Mba si uh, trafik të filloj, sidomos kur tinisë dhe shkolla. Faleminderit Eldi. Faleminderit juve. Është Eldi Miroldi Mizdashu i cili na informon mbi situatën e trafikut në kryeqytet në momentin 069 9857787 për Elin dhe tani do flasim pa do flasim. Mba deri sa do flasim do bëjmë një pyetje nga aktualiteti, po është interesante, duhet ta them. Është Interesante. Tanë ka një përplasje të re zgjedhore midis majorancës dhe opozitës në Dibër, ëh, mm -hmm. ku do të, të bëhen zgjedhje lokale edhe një herë mbas të asaj që ngjau. Por Zoti Basha është shqetësuar në mënyrën se si përdoren drejtoritë e arsimit dhe uh, akuzon se u bëhet presion mësuesve që të votojnë për kandidatin e PS-së. Rama, që e da i, me mbjëmër. Po gjithës si, uh, Zotit Basha, ka thënë se drejtorit Arsimore oh. janë këthyër në motele ku trafikohen këto. Wow. këto Qfarë trafikohet në motelet fraksion drejtorit Arsimore? Pas ka folur ashpër. Si pas Zotit Basha, ka folur uh, ka folur ashpër, dhe të ashti. Suave, Riko. Rico suave. Cachoñeri di vera, m'bani m'nt rico suave, no è un un medietèr. Si fitur non nguitò, po' po' ma. Aspo aspo. Ma trogoje mi si bucchio nyo. Se beje jultin. As ti sun nguitò se ki c'è. Ta ra ra ram. Ta nicudo sansi ersti. Che che ndrishuar praf. Gerardo Mejía. E candò c'a. Che joe ricco suave mi sdanjo già nga një epok tjetër. Ah? Vogja largjëna. A, A dalën zaj? Gerardo. Wow, Rico. Oh Rico suave. Gjosh kënga e gjitha. Está ni, que eso es gitcosa. Ya, ya, eso. Seguro que han oído que yo soy educado, soy un caballerito, un chico bien apuntado, un joven responsable, siempre bien metido. Yo no sé quien ha mentido. I don't take a smoke in this dope with I no coke. You actually how do I do what I coke? My only addiction has to do with a female species I love like sushi. No me gusta. Oye baby. Oye oh, yeah, baby. Gerardo Mizdaso. Mia apparencia dura una mm, locura. Rico. No me vengan con tenturas. Suave. So e kaç. E kaç. Ne extum. Mirë, pra, përgjigjet në 069 20 70 22, 069 20 70 22, nuk di se ngjaho me zërin e përgjumur këtu në klubin e mëjesit. Më ndoi e kanë gjetur po. Më kanë thënë Sajmir Tahiri. E pa saluteni mos se afut Kotolta. Jo, afut Kotolta fare. Olta. Urdhra. Ta thot olta ty. <laughs> ta thot olta ty si to duash ti. Po, nese un e dija qe mendoja te fakten qe do gjendej se. Nuk esht sajtaj. Le ta dgjem te njeri. Esht dikush tjetër, mirë dash. U kujdes. Po punoj smoj gjithërova, do shkoj garit 30% mo pak. Gjerman, francez, anglez, italian, edhe ne. Edhe ne. Po pra, edhe ne. Edhe ne. Do, do na bëri gjotinat edhe ne. Of. Një për. të në burgjësim. Gjotinë an të bën qafaltin ku s'ka më burgjësim. Ka këngë me Ali Pashan, pastaj. E kisha gjotinën me kuptimin figurativ, jo të qafa, po Gjotinë <laughs> në 1/3. 1/3 apo? Do të shkruaj domun. Po. 1/3. Çiko, nuk është nuk është ministri Tahiri sepse siç mund ta dëgjoni kjo, kjo që diskutohet këtu është gjeopolitik pra. Mm -hmm. Gjeopolitik me ndjen vizionare të flasin për 200 vjetë e ardhmshme. Nizolli Tahiri është një ministër merret me me me rendin me me aktualitetin me aktualitetin po. Një vërtetë s'kanë qetërdot? Jo, nuk kanë qetë. Are you kidding me? No. Blendi closing. Jo, jo, jo, jo. Au. Beni Glowsi është ta ministër gjithashtu. Dijihoni ne. Populismo ti dhe prova, do shkojë garit 30% më pak. Gjerman, francez, Anglez, Italian, mm. edhe me Wa! Tarararira rën Po të pak të njemi në qëtë qërit mirë Me një, një germanë në francesë po, po, po A nuk duham dhe ne t'jemi si ata? Kjo është në gushëllu Do, se. normal Duham që të shkem e të Ne i bjetë shkem të të qimi Më mm. <laughs> një përgjusmi mm -hmm. mm -mm -mm. Ndrysh, si Kjema, më pjesë Se ndryshe I bjetë t'jemi si Bangladesh i pasaj Që më amirë më dhe modë është tohen Me gjafësa What's the difference? Ka një këngë që përmendet Bangladesh e Balmont? Na tragonjer. Oh. Të. So. Uh -huh. What's the difference between me and you? Hajde like ti. What's the difference we between me and you? you? when Q was rolling with Lorenzo in the Benz, I was banging with the gang of Mr. Mento. Oh God damn the pesos. God damn the business, but sometimes a business and of this state can turn your friends against you. But you was real so nice, I could just need you. Alta. As. Napreme muzika. Stamlev dot. Edă hovin. Edă dășir. Ce ar cam dân, ce far? dhe kjo gjeneruli ledalem ledalem baskangs adventure of a lifetime nga cold players të të tani më sfida shpjythia është sipas uh, zoti basha prap drejtorit arsimor janë kthyer në motele ku trafikohen këto kthehen mbas pak tu vaj Për të këni ardhur në klubin e mqesit, në Klab FM në 104, mish të ashoror, 7.8 e 52 minuta, unë jam bled një të bashkë me Altinin Mqesi Normalisht du tisht të këtu dhe Olta, po Jaku është duke ardhur Si që tham, Olta është në shmine saj Valën e kru, jësë pa ajte Olta, së është, jemi një program të drejt për drejt Po shumirë Laj Uri ka të provet në mqesi më të bëni të për më Urdëra Urdëra A, e dhamë provë, sotë më qespo, sotë më qes në ambriti një mesaj nga Olta Më të bërë një dhe pa ty, Olta, kjo është e vërtet, po me ty me është ty... më mirë Me ty merë kuptim okay. Gjith. E gjithë, gjithë emision Të lëmë lojratë edhe ti përvishëm i punës Tani, gjash gjërë, ai që nuk e ti bërë Nuk e ti nëse Olta ishte vonë, sotë më qesë për arsyet justifikuara Apo për shkak se ka fjetur vonë e kuzon ska bër edhe pas sa është shjuar dot unë thash arsyen nese e zëm se s'e dha oke okay. e themi që ti për shëmund ke fjetur shumë von sepse un kam 6 gjaraj në november para se të flesh ah po na thoi predal këtu dje <clears throat> e parë nëse ti do të flesh po duhet të mos kesh drita të forta po dritat e forta thon ata ta, ta largojnë gjumin uh -huh. e uh -huh. e vërtetësh uh uh e dytë Që që ullin i drita thonë Të pakëtën gjusëmore Para të shkosh në shtratë Duhet të mundohësht t'i lësh këto Pa mirë Dhuna në televizion Që aftë edhe në shtpi ah. është e patëshirueshme për gjumin Nëse duke parë një film aksion alë tin Shanset janë edhe ka dhun Që mosë të zërë gjumi Që mosë të zërë gjumi Ka asuar përshomë me një film Romantik, romantik kose... Ku personajet të rinjë shistëri në krevat plan. Poqë nuk është, do të them filmat e frikshëm. Po mira, filmat e dhunshëm. Sidomos horrori. Po, dhe dhe çështja është këtu që nëse shikon horror, pastaj kur shkon të flesh, bëhet shumë e vështirë. Se je akoma në në, në, në gjendjen po. e adrenalinës. Të dhërit fyllit. Mhm. <laughs> nuk duhet të bësh ushtrime gimnastikore apo fizike në përgjithësi, qoftë të vrap, shtëpia, 2 orë para shtranti. Domethënë mm -hmm. 2 orët e fundit mm -hmm. para se të flesh, nuk mund të jenë orët kur ti ke ti aktivitet ja kërtet, fizik. Ja karta e aktivitetit fizik. Ëh, mm -hmm. uh, ajo që mund të bësh për shembull është joga. Ëh, kjo joga apo këto ushtrime uh -huh. uh, si uh, të e frymarrjes, por siç thon ekspertët e të bërit e shërbimet në përgjithësi, ëh um, Shka këto në për gjumësi Jo, të përrit e servitit në përgjithsi E në dimon gjumin Por gjatë ditës Jo po të përrit e Jo të dyrë par pa, pa. Jo dëmë thëmë para gjumin Po pa, ata që bëjnë servitit e regullisht Frenë më mirë Thuët Ata që së bëjnë servitit Por Kafeina është një qëtjeta që nuk bëjnë para gjumin Por këta e din Saur para gjumin të shki Në qitë njerësit Thuët që Kafe e fundit, mirë është. Unë e nuk e zbatoj këtë, por kafa e fundit para gjumit duhet të jetë tetor. Tetor. Jo, më janë, ja, nuk e zbatoj. Atëherë i bie e që leta leta bëjm pak llogari. Nga ora 3 të ka. Nëse ti e zën plan orën 11 të mbrëmjes, i bie që kafen e fundit ta pish në 3? Në 3. Mm. 3, gjys tre. maksimumi. Mhm. Mm S'ndodh ku? Jo. Në 11 flleni ri, po nga ora 4. Ah. Nuk duhet të pish të flleni orën 12 vëti. Po, ta fleshën 12, po. Mirë, po e pim 4, atëherë që 12. Hajde po. Mm. Kjo mm, po, që dy vjet që flen nga ora 2-3. Okej, okay, pas <gjumë> ditës. <Mbra, të> <gjumë> po në 2-3 mbasdite kam qef një or gjum, pastaj në darkë flen <gjumë> në dark 10. Mhm. Po lesoan ai mjek. Është <gjumë> një, është një Jam <gjumë> në emision mjesi Ronaldin. Është një mjek rr, dhe autor teatror që quhet Dave Asprey, uh -huh. i cili thotë se ka një dritare Mitisorës 10, 25 Edhe 11 Të natës 22, 25 dhe 23 Ku Njerëzit natyrshëm Ndjejnë lodhje Dhe kjo është një moment shumë i mirë Për të fjetur, për të fjetur. E në ras të se E kalon dritarë E kalon të Kalon e dhe gjumit Mund të të kalon e dhe gjumit Ka përcen në mm -hmm. gjumit Si qëtë pobër një... E dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t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 Për po, i të e një shprej dhe të kujt, ishte një nga këta njështë deshquar, por nuk mbaj mëndë egzakt, e di që ishte një burë, por nuk, nuk për vjenë. Por ideja ishte këtu, më duke se si ishte Walt Disney. Më duke se si ishte Walt Disney vetë. Që të thoshte? Kryuë si kompanisë madhe. Po, thoshte, um, thoshte, shqecimi, mbi dishka, nuk e zgjitha nërtele... të. Dhe me në gjërat janë ato që janë, të daj, edhe sa të doj që ti të shqecohesh, Nuk në tërshënë, nuk tërshënë si ziri, absolutisht asë pa, që. Po, këshu është. Këshu është të dajë, okej, okay, mere parësyshë, mërëzitë u po të duash, po rritë vrasështë mëndin për të shkanë që është në fundë fare jashtë dorës të ndë, s'ka përndimuar në zhidin e problemin. Këshu është, mënëse bëj. Këthejemi më basë lajme vetorës nëndë në Klav FM në një qindikadrë me krybin e mëqizit Yes, mirë se vini në klubin e mëngjesit në Club FM 104. Huza e bukur kjo. Çi ke këto kështu mëre? Du, Kam sa fitues. Okej, okay, Holta. Tan fituesin e këngës ditës është Desi 742 i mbaron numri fiton një dhuratë nga Electronic Line. Të lumë Desi. Por kohë mësueset e reja më ka thën Kida fiton një lule nga bota e luleve 119 i mbaron. Po është edhe njëri tani që trafikoheni. Uh, mhm. Mm Donë me anë uh, jo tamam. Që mos mos ta shtremroj, po e lexoj, po e citoj siç e ka thënë vetë. Do të thënë Lulzim Basha është ai që ka folur, e, e, pra përplasja është për drejtorinë artimore në Dibër ku hmm. do zhvillohen, e, zhjedje, e, të zhvillohen zgjedhje, sigurisht, fillon në estradë. Rama e legalizoi këtë krim përmes Luizës së Tit të, të Artimit, e cila prej 3 vitesh i ka qyerr drejtoritë artimore në qendra korrupsioni ku pagohen mira euro për një vend pune. Dhenë motele ku trafikohen mësueset e reja për kënaqësit e pushtave të Rilindjes. Oh. Jo, ja, do të thonë, dihet për shtypja sikur uh, mësueset e reja në këtë vend janë uh, konkubina, e kupton, janë femra që që bëjnë seks me me pushtat e Rilindjes, kushdo që fshin kta, eksaktësisht, është pak e vagull, po, do të thonë, nëse ti je një mësuese e re, ëh, uh, praktikisht të vihet një një stamp, më mos më dipër, që jëhen çik uh, konkubin. Je pak e, e përdorur, domethënë. Je je pak e trafikuar në, a ke kaluar nga drejtoria arsimore? Domethënë, moteli. Po, po pra. Po. Je trafikuar. Që që mund mund mund janë atë thën... pak ofenduese pë, për për uh, gocat e reja, do që domethënë ekziston një hotel arsimi i po, të... arsimit i bie në atë. Po, ku trafikohen mësueset e reja? Guxha. <laughs> <Good job. laughs> Sa bukur e quaj ti Altini? Ëh? Hmm? Moteli është. Bën një paralelizëm midis mësueseve dhe prostitutave, është çfarë bën uh, kryetari i Bashkimit? që mua mduhet paga normale, për gjithës e si. është uh, politikë, si shtash. Atërë, uh, vazhdojmë, vazhdojmë programinë. Vashgjetur e dhe Zërin. Bravo, oh, Zërin. Uh, ben Blushi. E sakt, e sakt. Në ka, ka gjitur Aris774, në bërë nëmëri fitoj një dorat nga 200 taxi.com. Mm. Leta të gjimë njërë. Gjartë 30% më pak. Gjerman, frances, anglez, italian, edhe me. Ah. Oke. Okay. Super. Teririririri. Ehm. Në ndër njim t'jit minuta në këto, mentë e miqdashur ju, jeni me klubin e mqesit në Vale dhe Klab FM në 104, edhe në... Klab FM. Pik, alë. Po, falem derit. Biro. Tani, uh, që mori fund, edhe Olimpjada e Rios. Mori. Sish, pa ju të regonin pak në parë, ka patësur disa gjera, interesantë. Gjera s'kuar në mirë. Shumë njërës parashikonin se në Rio Do kishë dhe probleme Do bëjë nami Kishë dhe shumë probleme, shumë vërneja sa thonin Nuk janë gati këto, nuk janë gati ato, nuk janë gati ato Por ishte herë e parë që lorat olimpike shvilloheshin në kontinentin Amerikano-Latin Në Amerikën e Jugut Dhe shkuan në përgjithsi mirë Hiqë një 2-3 episode Si që ishte ajo e notarit Amerikan që mashtronë të Për sa i kishin, ja, nuk e di se dëgjova këtë historishte, është shumë jo, interesante. Ky no, po. vajti dhe than se i kishin dalë për para me armë, aha, për ta vjedhur. Ndërkohë që gjërat po, ishin në. ishin ndryshe. Gjërat ishin ndryshe. Si ishin? Këta kishin qenë tre veta, tre notar në një parti a diçka e tillë në Brasilianë. Po, ndërsa po ktheheshin për në hotelin e tyre, kanë ndaluar në një stacion karburanti. Kan shkuar në banjë ku kanë shkatruar banjen. Kta. Po, nga pishja. Kan shkelmuar po, të... po, kanë shkelmuar ato pajisje po themi jot letrat, jot pasqyrat, jot. Do të kan shkatuar dëmën në banjë. Më pasaj janë nisur të ikin prapë me taksinë. Tani një roje që punonte te ky stacion karburanti i kanë ndaluar Dhe gjithashtu duhet paguani për dëmet. Për dëmet që keni bër. Nuk keni ku shkoni dhe këta i kanë thënë që ne nuk Ne jemi notarë tani ja keni... thua aty. Dhe ai ka nxirë një armë. Është A... nxirë një armë dhe i ka mbajtur. Tani këta e kanë treguar historinë sikur u doli një bandit para. Se normalisht Rio është është nga që është është bër si tmerr edhe është bër si mod këtu që thonë që në Rio s'ka siguri, në Rio mm -hmm, dalin mm. të vrasin, të pasuri shkojnë me helikopter në punë, jo favelat jo këto ëh. Edhe ai tha Kuptoj nga ngjecim ne këtë histori. Ja, fusi. Si ta bëjmë pak më interesante? Çndrojm çik në, në në vëmendje. Edhe nga historia e atletëve të të janë të vetë kënaqur që që e ndjejnë se kanë të drejtë të shkatrojn pronën e teatrit në Dark, se punë e mallë. Uqdhënë në histori ku madje i thotë që m'vën pistoletën në kok. Se, po, po këbën edhe më. Është shumë. Na, edhe amerikanët shumë në fillim e gëlltitën gjithë historinë. Sa bau në Rio po, e shikon? Po, ja, ja. Një tjetër konfirmim shijet, po. i dhunës në Rio, po. Përveç fekaleve e gjithë këtyre tjerave që ishin folur. Ishte edhe kjo problemi. Por por rezultoi që ishte gjitha gënjeshtra. Dhe si ston gënjeshtra i ka këmbët e shkurtra. Po. Dholën para çfarë? Tani një pyetje tjetër që un doja të bëja nga Rio. Ishte kjo. Në skandal i vogël tjetër që ka ndodhur. Njëri nga ekipet, apo ju ndihmoj duke thënë një ekip europian, nuk ka mundur të largohet i plotë nga Rio, sepse një pjesët e ekipit, një pjesët e stafit janë mbajtur pasaportat. Për shkak se akuzohen që janë bër pjesë e një rreti shitjes të paligjshme biletash. Ah. Do të an blerja e biletave me të lirë, shitja e biletave me të shtrenjë në tregun e Azij. Mm -hmm. Një ekip europian, të paktën një pjesë antarëve të stafit të një ekipi europian, nuk e dinë se kjo në nënkupton lojtar apo ndihmësa e trajner. U janë mbajtur pasaportat dhe janë ende në Brazil, nuk thënë do të ndon shtëpi pasjeruar pjesëmarrjen në shitjen e biletave në tregun e Azij. Cilës ekipi? që dhe të të të ka shtetë dhe në Rio, pra. Pa. Ciklisht ekipi, pra. Jundimova duke thënë është një ekip e Europian. Ikim. Ikim. Këthejme shumë shpen, klubin e mëqesit mishdashur, për shëndesim që të gjithve nga Klav FM në 100.4. Proshut e pjekur EHV E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mjera të mishet për të siel këtë produkt të qmuar në tavullina tuaja. Proshut e pjekur EHV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 Të gjitha në një sportel, edhe kaq shpejt, Unionet, Western Union, kudo dhe kurdo pranju. World Academy of Tirana. E para dhe vetmja shkollë ndërkombëtare në, në Shqipëri autorizuar nga organizata botërore International Baccalaureate. World Academy of Tirana, IB World School. Na kontaktoni në what.ai. 20 minuta në këto moment e jeni me grubin e mëgjesit Në valet e klab e fem në 100 pikadër Mijin e mëgjesi Mijin Mi e mëgjesi Për që e pak e kivin shqiptarë që na përfajsojnë në, në Rio Nesë së, së formë ne... asë një për... Asë një medaljë, asë një gjë që Për qëa ishim në? Ne? ne ishim për atletik, për, për oh. not Dhe për peshë ngritja, sotrik Uhm, u ta tani vritëm për të parë Brazilin se se kishim parë se. Oha, laqatën shumë. Po inashi. Oh, magniten. Do mm -hmm. duhet të themin që janë kushte mizerables në këto palestrat që trajnojnë. Sigo, nuk është puna vetëm atje, që okay, dakord. Po të gjitha. Rir rir rir rir rrrra Ësë rëndësishme është pjesëmarrja. Po, e rëndësishme është, e rëndësishme është pjesëmarrja. Edhe un jam i lumtur që ata kanë e panrion atje, por a Rio. Rio. Um Çfarë do thosha? Jam i lumtur se që pan Rio. Jo, sigurisht janë. Luiza Gega. Po. Sidney Houza, notar. Da. Izmir Smiday, atlet. Hmm. Bricken Calia, peshngritës. Nicole Merizai është notare dhe Evangelia Veli, peshngritëse. Këta ishin 6 vete. Po nuk mund pretendosh medalje kur shkon me 6 vete në Olimpiadë. Po sa duhet shkojnë? Po ekipet që kanë marr medalje atje, janë mund të jenë edhe mbi 100. Vërtet, shikoj konkurojnë gjithë ato sportistë, gjithë ato po ne njerëz të kualifikuar për gara. Sepse në çështë, qose... ba sigurisht jemi një vendevoll. Sipëria është po. kaq e vogël sa pol kan jemi, vajtë. Po Luiza Gega është e dytë në Olimpiadën e në... Mangriva Ma zgjën këtu? Po. Ngrihet. Këm... A kanë ngritur? Ma jengu Kanga, është nga Hungaria. Po këtu thotë e dytë në Olimpiadën e Rios, apo jo? Ja? Luiza Gega. Si e dytë? Kjo është një lajm këtu. A vësht i gabuar. O nuk e di se çfarë. Ai ul për një garë, doli 48-a. <laughs> Aha. <laughs> Na pastënderuar. Fakti pastë re, marr. Renkimi, shikoj, më fal se e kam të hapur këtu, ha. Jam tek faqja e Luisa Gegës. Sot këtu që Renkimi i saj në raundin e parë, ajo ka bërë një uh, 3000 3000 metra për femra. Mhm. Mm Ranku thotë këtu, Renkimi pra. 48. Po bra. Koha është 9 minuta 58 sekonda e 4900. Jo keq, po. E 48-ën sot. Ke kaçur të 48-ën. Kush thot, kush edhe dyta, po për çaj, çfarë lexoni? Unë rrezik ka që ndonjë nga këto në top në top në top nxehjet. A ke parësh? Unë nuk e kam parësh. Se vaton Nënërd Altini. Po duhet të ishte edhe ku është. Nice. Oke, okay, mirë. O ti Olga, Olga, ta çudanin. Ja, ku oke, okay, vizion plus, Luisa Gega e 2-ta në Olimpjade në Rio Le doje pra, ha? Pësh, Youtube pra Shia, Youtube Mdurë e pra Lajm, Lajm, Lajm, Lajm, Lajm Lajm, sa në thonë Nën kampionja e sa po shpanur e Europës, atletja Luisa Gega do të synoj në Rio a, në Zonën e medaljeve në garnë e pra. 3.000 më vengesa Këto e ka përhuar vet atletja në emisioni Të lu dhe mbërë A i di gjove që tha në ori Po pra, po Do të synoj, da po, po. Do të synoj, <gat> Do të synoj. Garat kanë mbaruar pra. E mbyllën të tjerat. E dyta thot. O Zot. E s'e kishin marr vesh, <gat> e kuptoj. Këndes. S'ka çel. Ajë, ajë, jo, jo, shikoj Luiza nuk pa ti fat. Luiza pa një dëmtim në kambë sipërën. Po pra, thot ha. Luiza vetëm të besoni, kisha dhimbje në këmbë. Po pra, kishin dëmtim. Ishte, shikoj, ti shkon edhe edhe përgatitesh me muaj e muaj e muaj me radh, për atë gar. Mer avionin edhe i bie gjysmës botës të rrethor shkon atje 3000 metra janë 3 kilometra asnjë gjë për Luisa Gegën që ti vrapoj por uh, shpatëlisin kur ke dhimbje ke dhimbje është ajo ditë që është si si në formë nuk e bën dot. Në ke është pjesa tjetër e sportit. E, është fatale pastaj për është e dhimbshme për një sportist. Është, Se, është e dhimbshme. Sa e ke bërë sju? Është imagjinoja, ne bëmë shumë punë, ne bëmë çdo ditë këtu. Në nesër sot e prishim, siç e prishëm. Endrejim <laughs> nesër. Po normal. Po kurse, kurse ajo është kur të bësh përgatitje për një emision në radio, 6 muaj përgatitje? Për, për një, një për një emision a, a, në jetës. Po. E ta prishis edhe atë. Shkon anë dhe po. Edri shofs. Pasazhi. Ska qejë. Ngrihesh edhe s'fle dot. E ke fytin të zën. Ose vjen 70 çerek për shkak. A ah, vjen stadin xere me bones. Mbas i keçuar çuna çuna. Sa çdo që ke mesazhin, sti mesazhi. E kam, më besoni, do të vonoj. Mm. Ja Është i hapim edhe mesazhin. Na dëmë mirë mëjes. I ja hapim edhe mesazhin shpejt e shpejt oltës. Jam brenda. O, oh, lexova përgjigje. <laughs> Oltja thot, "Gjesi çuna." Po <laughs> si jam brenda? Nga altini. Po deshit vi një përgjigje që thotë jam brenda. Punës jam mirë. Altini, Altini. Jam un jam brenda tha. Mhm. Mm Gjesit çuna thotë ato. Gjesit po. Do vonoj pak sot. Gjesit çuna do vonoj pak sot. Besoj or, nga ora 7:15 do jem aty. Do jem aty puç. Ë <laughs> <laughs> uh, përgjigjenti se ke marr ka marrë vetëm unë. Jo, përgjigjenti ka dërguar ai. Ty po, kështu mos bien. Un jam brenda. Só o tal tine. Para a camada. Para a Erdan, está-te para a dieta. Curso a 1, Erdan, gasta até 5 meses e o saís, não está-te até a dieta. Ok. 3 minutos, esta. E peão das escone-punas do que xar. A vez, ele está, está que? Não me gaste com o nome. Ele está, está, está, está, está. Eu estou ali, estou ali, estou ali, sabe-se. Të së këpëtoj farë asë i bërsalenë, dori dori s'ka gjë, jo. dori më punë, në isë. Më vonë gjatë ditës, shefi, e gjendu e qarë sërishë bjone. Të qërke, të qërke qërënë. Për la me më të rëndhë, të dhe asë e kapëdekë mami. Pëse për qeshtë një më? E para punës, bërsaleta është, a i që ka për bërsalenë është bjone për vete. Nësë, nësë nësij, është debilë komplet. Por... Uh, Sëse para punës, ai paska paska pasur një vdekje në familje, ka vdekur e jëma dhe ka shkuar në punë. Po, pra. Jo, jo, do rinë në punë. Po kush kush e pun, kushe, kushe hak këtë njeri? Dhe e dyta, ne këtë kam shumë seriozisht. Ato mund të jenë gjysëm motra, këtë po mendoj. Mund të jenë gjysëm motra. Mund të kenë pasur të njëjtin baban nëna të ndryshme. E Pabra. mund ndodhë që edhe të motrës në të njëjtin ditë si këtë vdekuri, ti e vdekuri. Që... Dhe... U jap them? Barsaleta futu. I. Këto janë qëra shumë seriose, olëta Jo, shumë Me më përsi më shumë. për që shkuar është një barsa letë Barsa letë da duhet jetë hermetike Tike, tike Më thoshtë da pash një film mirë, al, Votoha, të mirë alëtin Më thoshtë da të regoj pak më vonë me Tom Hanks Ironik tani me Në sakt Më thoshtë da Elenis Morisset me Ironik Një mirë në të fjënë nëndjët i si gjashtë ishte vidi Albumi që e A Jagged Little Pill Elenis ishte si shumë e rejna të ko As you remember, Dhe tani, ajt, ajt, ajt, ajt, e dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me jeri në klubin e mëgjesit. Truq që të pa besueshme me të cilat mund të isoni lam të mirë pluhurit në shtëpim të uaj. Peceta dhe lagura për fëmi. Për e në në tuaj, të hequr çafe pluhurin dhe njollat në tastierën e laptopit tuaj, mjafton ta shkụtni disa herë ato dhe ta pastroni me pecetë të lagur apo fëmi. Rezultatet janë të mahnitshme, por duhet të siguroheni që laptopi juaj të jetë i fikur përpara se ta bëni këto. Me zbutës, për të alerguar pluhurin nga si përfaqet e ndryshme si ajo e tavullinës apo pluhurin në televizor dhe t'i bërë një efektet të zgjasin më shumë, mund të përgatismi një zgjidjet të veçan për këto. Merë një pjesë të zbutësit të robave dhe 4 pjesë ujë, produktin e vendosin në një spray dhe pastroni gjithë shka që është nevojshme me to. Qokshin këto pasqura tavullinë nga gjami e të tjerë. Furça e buta. Nëse dëshironi të pastroni vende të cilat mund të arrini me vështirësi, atëherë furça e butë vetëm sa u a thjeshton këtë punë. Për shembull, me furça të buta mund të pastroni aksesorët e ndryshëm. Niveli i lagështisë. Për të shmangur akumulimin e pluhurit në hapësirat e mbydhura, shpeshherë mjafton ta mirmbani një balancë të lagështisë prej 40 deri në 50%. Instrumentet për matjen e lagështisë mund të blini në dyqanet për katace dhe gjithashtu edhe lagështuesit e ndryshëm. This is Club FM 100.4. nte 36 minuta miq dashur jeni me klubin e Mqjesit në valet e Club Fem në 104 Mqjesi Mqjesi Bravo te ju afrova. Uh, Orda isha këtu? Nuk ishte keq. Okej. Okay. Do na Do ju Do na informations se kemi ndonj fitues apo çfar? Po. Ës mailide që më ka thën ekipi irlandez. Eki për irlandesë mi qëtashur 95 një i baronumëri fiton 2 bileta për nësër Pjesë e stanfit irlandesë në Rio 2016 është përfshirë në një hetim Nga policia antje për shqitje biletas në mënyr ilegale Në tregun e zi E për këtë arsye u janë konfiskuar disave për tyre Pra këture personave Pasaportat Dukë e imbajtur ata në Brazil Edhepse që dje zyrtarisht Olimpiada kam arfond Tiriririririr. <tër> Ani skuq çibën, do vërtetojnë se gjëra. Mhm. Se ta seri Orio s'ka rregull Orio. Ai çesh ajo ashtu si mendohet. Ta -la, la la la la la. Ahmed Mahmud, një 13 vjeçar nga Egjipti ka uthur i vetëm i vëdam nga Egjipti deri në Itali për të kërkuar kujdes mjekësor për vllain e tij të vogël i cili jeton në Egjipt dhe ka një problem me gjakun, një sëmundje gjaku. Ahmedi u thimin, e filloi udhimin ë në në bordin e një anije nga këta skafistat që çojnë ose si i quhet trafikanët e njerëzve. Mm që niseshin nga porti i Aleksandris e më në fund arriti në Firenze bashkë me dokumentat mjekësor të vllait 13 vjeç çuni është vetëm hmm. dhe është në Firenze dhe ka letrat letrat e analizave e gjithë çrrat e tjera që që mund jen gjithu, të jenë gjetur e cilat tregojnë pra se çfar çfarë situatë mjekësore ka vllai i vogël sepse njëra nga gjërat që Për citatën e Egjiptit vuon është edhe cilësia e shëndetësisat e. Kur ka arritur në Itali, 13 vîçari, i ka thënë një polici në ishullin italian të Lampeduzës mm. se ka ardhur në Itali për shkak se do që vllai i tij të shpëtoi. E tambjetoi. Polici, në fakt është një oficerë e policisë, me quhet Maria Volpe. Ajo e mori Ahmedin nga Lampedusa drejtën në Porto Empedolce. Ma dal. Nuk e sapo e lexoj mirë. Empedolce. Apo Dockle. Empedockle, nuk e di. Ëh, uh, po ideja është këtu, uh, thot policia uh, ose ose kjo zonja. Thot sikosh një trembë vjeçar, i cili rrezikon jetën e vet. E kalon me Zeun oh, e vjen në Itali. Hmm. Thot ajo për të ndihmuar vllajin e vogël. Kjo është historia thot ajo. Është një nga këto rastet tamam njerëzore. Edhe prandaj e mori dhe u mundua që që ta ndemonte. Por qeveria e Italis ka vendosur që ta pranojnë Ahmedin. Bazë. Bon, po, me argumenta, dhe do ta sjellin vllajin e vogël që të... për ta trajtuar e për ta kuruar për smundjen që ai ka të gjakut në Itali është një sëmundje e kurrshme por në situatën që gjendet sëmundësia në Egjipt që është ka e vështirë. Drekov autoritetet në Egjipt kanë kërkuar uh, familjes që ata ta kujdesin djalin në Egjipt. Po, por kjo ja. histori tani ka ka marrën. Ka marrën, ka qenë Euro News, ka qenë. Por është emocionuese. Një fëmijë, një vëlla 13 vjeçar Kemë dokumentat, daniset e mbrrin se si se qysh Perendia e di në Firenze të Italis për të për të kuruar vllain. Edhe ja del. Bravo. Edhe ja del. Sa për filmin që po tregoja, po ju tregoja që bash, unë ju rekomandoj, in fact filmi, ka dos filmi që kanë në prill, në në prill të këtij viti, datë 22, quhet një hologram për mbretin. Tom Hanks është aktori, ylli i këtij filmi. E tregon historinë e një burri, ë Që ka kaluar një divorcë vështirës nga Boston i shtetë të bashkuarë Për nëmë për një firmë teknologjike e cila do t'i ofrojë mbretit të Arabi Saudite mm -hmm. Një teknologji hologrami Që të bëjnë takime Po e kemë rështë ajo Porrava. që projekton njëri unë me dritë Që, që t'i t'a shosh Që t'i duke si vërtet Po duke si vërtet atje Edhe këta në fakt e bëjnë një prezentima tje dhe, dhe e ka atë pjesë mm -hmm. Fantastike Nuk e dinës si e ka në bërë Ajo science trick brenda filmit apo është mund të ketë qenë hologram i vërtetë. Apo është hologram i vërtetë? Nuk e di, por nëse është hologram i vërtet ashtu, ia vlen. Ishte super gjë. Ëm. Uh, sepse entan arrinin, ke parasysh çfarë bënin ishte te distanca midis njëri tjetrit. Domethënë nëse un jam në në dhomë Tiranë dhe ti je në dhomë po themi në Romë, mm -hmm. koha tani, por na projektojnë të dyve, ëm, uh, mua në dhomën ku je ti A, dhe ti në dhomën ku jam unë. Në këtë, këtë distancë që kemi ndërtuar, ta them se ba, ba, na projektojm kuti e 3-4 metra larg me. Un mund ta afrohem, edhe un e di se ku do ishte fytyra jote. Mund ta imagjinoj, domethënë, më jepet sinjali që vjetë do të bëj sigurt të bije me me shuplak. Mm. Dhe un mund ta aqshoj shuplakën realisht aty ku hologrami yt ndodhet Esht, është fytyra. Ëh, ishte shumë interesante. Ose hologrami mund vi drejt teje që i reale, edhe të t preki, të prekim preki ajën e hundës. Ëh. Mm. Duke ditur egzaksis e ku është shumë da jote, edhe pse së shfare nga të dhomë Po ishte e këshumë Dhe Tom Hanks, unë pa e mbjus shpejt Filmi është uh, Argëtus Tom Hanks është si gjithmonë Tom Hanks de... Bi gjitha buri mirë E ishte një nga dividit e gushtit, një dividit e mirë atë të gushtit Mu am pëlqevu A hologram for the king Mos prisim një një një këshu Por ishte nga këto filmat e këndshumë Don't you need somebody to love? Don't. Oh, Gëndrësuar tani. Oh. Faleminderit Altin. Don't you need? Oh. Kjo është për Oltën, mi dashur, 43 minuta mbasnëntës. Don, Chromium që s'edh në valën e krave Film 104. Mi më jep. Gjeva ngrihet pak ta. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Ti rri. Emëjra fjalën, po shikoj afak Tom Hanks aktori ndërmëto dashurit. Ka një tjetër film që është do Guardos, Speity edhe në Cineplex edhe që quhet Solly. Solly. Sullenberg ishte uh kapiteni i avionit i cili u ul mbi lumin Hudson në uh, New York City disa vjet më parë ndodhi që avioni humbi të dy motorrat pothuajse plotësisht të, të të dy të motorrat u dëmtuan dhe ishte ishte shumë ulët avioni sapo ishte ngritur nga toka mm -hmm. dhe akoma nuk ishte arritur atë lartësinë e nevojshme Që që ishte pa mundur që Sully ta qënda avionin në një Pistë diku Dhe vet një mënyrë për të shpëtuar Ishte ullja e avionit Bilum Që ishte shëndodur kur dhe askush Nuk të trajnon do një her Që ta ullush avionin Bilum Por, disa vjet në basi kjo histori Ka kaluar uh, Clint Eastwood është producent dhe regjisor Dhe Tom Hanks Të tjet aktori Shë krysa. luan Sullyn Në datën 9 shtator del filmi Filmi i Gati pra, ka mbaruar çdo gjë. Gati për shfaqjet është xhiruar me kamerat IMAX, që janë një një mënyrë e jashtëzakonshme për të përjetuar kineman, por do jetë në Cineplex. Ë, ne do të shkojmë ta shohim. Ne do të kemi të dhe bileta jajta. për ju sigurisht. Tani 2 biletat e fundit për sot do japim një bilet Cineplexi për sot? Ta japim, kemi, kemi dhe fitues? Dhe, kemi dhënca po. Atyre. Nuk kam fitues. A nuk kemi më fitues? Mm -hmm. Mirë, biletat do japim nesër, pas nesër. Kemi plan. E ditën mbas asaj, gjithashtu. Ëmbyllim këtu? Ëmbyll. Ëmbyllim. Orkesa Zaimi më jdashu zhdukeu a dhur në Valet Radio Club FM në programin Music Box, mënyrë mbas lajmeve të orës 10 në 100.4. Sot 15 mijërat në Radio në Club FM dhe shumë informacion nga koncerte, turne, albume, singla. Gjithas me orkesën Në orën 10 deri në mesditë Muse e mbyll nga ne Madness. Ciao. Ciao. I can't get these memories out of my mind and some kind of madness started to hard to let you go but some kind...